Mea, nu te mai frământa se arată ea! Că doar n-a înghițit-o pământul! În puștiedata asta, unde să se fi dus? Dorothy! Pe te unde te-ai pitit? Dorotii! ce liniște aici, totu, -o? nici urmă de vânt. Am putea sta pe canapea, a, dar dacă a zis mă tu să mergem în pivniță, atunci hai în pivniță. Povestea asta, ce cautam noi în văzut tu tot tot tu vorbești, hmm? vezi bine, adică, auzi bine, Nici nu știi ce bucuroasă sunt că vorbești Poți schimba impresii cu tine în timpul călătoriei Oare... oare cât va dura? Ce? Păi călătoria asta... Cine știe cât vom pluti așa? De drept să-ți spun, eu m-am cam săturat Mi s-a făcut și foame, mai bine ne-am întoarce acasă Ușor de zis Mie mi-e foame, ție ție somn, stăm bine! Picoță de tine! Ce să-ți fac? Și mie a început să-mi fie foame. Chiar a trecut ceva de când am zburat de acasă. te Yeah. <laughs> îți place rochea mea da. sau coronița mea din pietre scumpe da. sunt vrăjitoarea zag Zisa da. zisă și vrăjitoarea albă da. dar pentru tine dacă îți place mai mult cuvântul zână atunci voi fi zâna albă da. <laughs> ce zici? Da. zâna albă da, cred că e mai bine așa pentru mine e mai bine. Cuvântul vrăjitoare mă sperie. De obicei, o vrăjitoare e o persoană în vârstă, ră, cicăritoare, răzbunătoare. <trui> cu cu nas roiat, cu neci, da, cu nascoroiat cu neci, cu o broboadă neagră și șorță piticit. <trui> a, a, <nu. trui> Medicin, da, da. de colo colo pe coada de mătură și pedepsește copiii nevinovani Și medicin, da, și pitici. Da, mi se pare un portret destul de reușit Așa era zigzag subrăjitoarea exact. pe care ai omorât-o tu uh -huh. O, oh, săraca, se credea nemuritoare Datorită ție, Doroti a avut o moarte fulgerătoare. Bravo, bravo, omorât-o! Ai ai eu, eu? Am omorât eu pe cineva? Da, da, tu ai omorât-o? Mai exact, voi, adică mm. tu și cu totul noi când ați căzut cu casa peste ea? Da, să nu regreți, Doroti. ai făcut Astfel o faptă bună. Zigzag era deosebit de haină. Sărmana, n-au mai rămas de pe urma ei decât pantofii. pantofii! Da Da, da, da. uite acolo, lângă burlan. Restul e sub casă. Ce, ce gusturi fistici pentru o vrăjitoare! Vezi? Vurta pantofi de argina cu catarama în pietre. Da? Doroti, Doroti, da. mă tem că suntem trași pe sfoare. Da. După câte știu eu, prăjitoarele poartă chite scriciate cu vârfuri ascuțite încovoiate în sus. <gângări> <gâri> în sus. Văd că vă plac foarte mult pantofii prăjitoare zigzag. <gâri> te rog, fetițo, să-i primești în dar din partea noastră. A mea și -a A, sunt nu numai frumoși, dar îți vor fi și de folos. Au puteri neobișnuite. Zigzag ținea la ei ca la ochii din cap. Din păcate, numai Oz mai cunoaște taina lor. Dar Oz, oz cine e? Ei bine, află Doroti. Că Oz este cel mai mare vrăjitor al tuturor timpului. El stăpânește o țară, țara os împărțită în trei părți egale. Partea de sus, adică asta în care ne aflăm acum și peste care domnise haina de zigzag până ai omorât-o Nu S-am eu! Mă rog, casa ta. Deci... Partea de sus, apoi partea de mijloc, locuită de Spiriduș, bui, rotofei și al peste care stăpânesc eu. În cea de-a treia parte a împărăției lui Os, domnește Zugzeg. Zug te sfătuiesc să te ferești de ea. Are un caracter nespus de nesuferit. Și e cea mai urâtă vrăjitoare din câte s-au cunoscut până în zile de noastră. Hmm, nici poporul ei nu e prea arătos. <gântu -s> Supușii ei sunt crocodil cu ari de liac <gântu> S-ar <gântu -s> putea să o întâlnești în drumul tău spre os. Dar eu nu vreau să porne spre os! Eu vreau acasă, și eu Și eu! Păi tocmai asta e Doroti. Voi vreți, după cât te înțeleg, să vă întoarceți cât mai repede în Kansas. Da! Dar singurul care știe toate drumurile, dus și întors, este Os. Oh. Doar el te poate ajuta să ajungi acasă la mătușa M. La unchiul Henry! Trebuie să fie tare îngrijorat sărăcuțul de el. Da, s-ar putea să fie. Așa că, te sfătuiesc să pornești chiar acum spre Os. El știe tot și te va ajuta Să ajungi de grabă acasă Bine, Dar cum să ajung la oz? Uh, Vei, tu, doroti, Cât sunt eu de vrăjitoare tot cunoscătoare Și abar n-am Care drumul spre oz uh, Cum să-ți spun Oz are o fire Tare ciudată Îi <laughs> place să se învăluie în mister Adică într-un fel de nor albastru uh. În care se înfășoară ca într-o mantie De nu se mai vede nici nasul <laughs> De la bunica mea am aflat Pe când era mititică, mititică o are cadăvrăjitoare, tare mititică Am aflat Că o zlocuiește în cetatea zmaraldelor. cetatea zmaraldelor. Iar ca să ajungi în cetatea zmaraldelor, trebuie să o iei pe cărarea galbenă. Cărarea galbenă? Unde mai e și cărarea asta galbenă și cum să dau de ea? Nimic mai simplu. Cărarea galbenă e în fața ta. La fața mea? E deocamdată nevăzută. Ah. Da e de ajo Cât e de frumoasă mm -hmm. Și cum scribește e, e ca o fanglică de porțelan Pornește pe ea, ah! Da Dar să nu uita da? L-am auzit pe Totoo Spunând că e foarte. Da, da, da, da. Și ție trebuie să-ți fie fetiță da, da, da. E bine, iată Vă dăruiesc ceva Coșuleț plin cu pâine, cu ulei. <gri> Am ajuns în el și unul cior cu apă proaspătă. La drept vorbind, coșuleț, ci unul fermecat. <gri> Merindele din el nu se isprăvesc niciodată. <gri> <Eți mulțumim! gri> și noi, pitici, îți mulțumim încă o dată pentru că te-ai prăbușit de zigzag și a Oh, cine știe cât mai e până în cetatea smaraldelor. Oh, mă dor și tălpile. Păi de? Dacă ai patru... Dacă păi ai avea două tălpi ca mine, te mai puține. A. Bine, bine, tot o Uite, să-ți da? Ce sete mei! dă de te rog, Și mie mi-ar fi sete în locul tău pe căldura asta. Oh, cine vorbi. Înseamnă simplu, nu? Că a vorbit acum. uite -o, uite -o acolo peste drumul n de grâu. Oh, chiar, chiar, ce ce ah, parcă tu nu ești caragios, și auzi, se, se mi încopernă, crea. Ai, ce -ai și ce coada ai, o, ca o mătă rotocită. <laughs> chiar, chiar te-am speriat, petita. Oh, nu, nu te văd și-ara am, am speriat, ci... Pentru că te-am auzit așa, cum să zic, hodorom îmi pare rău, nu nu știi. N-am vrut. Știi, eu sunt făcut ca să spericior, nu, fetițe. Da. <laughs> cum te cheamă? Numele meu este Dorothy. Dorothy. Iar el e cățelul meu, totu. Da, da, și nici de cum mă o pernă <laughs> Da. Dar pe tine, cum te cheamă? E, cum să mă cheme? Ai mei n-au avut prea multă fantezie. M-au botezat Speriecior, ca pe toate de ciori din toate timpul. Da. <laughs> și arăt la fel ca toate, după cum vezi. Mi-au pus o pălărie descundată, mi-au desenat niște ori cât doi nasturi de cămașe și în loc de nas mi-au pus un do. Și ce urechi ți-au făcut? do Tu tu nu e frumos să râs de semenii tăi? Semenii mei! Pe scurt. Sunt o sperietoare din paie din te va traie Am un cap cam mic Vorbesc, cam pe Minte n-am deloc judecata. Ioc! Vezi, doroti, acesta este marele meu necas. casă. Mi-ar trebui și mie puțină minte Ca să pot să judec situațiile în care mă aflu Cum a fi de pildă situația Că n-am minte Oh, doamne! Nu știi cumva și pe cineva care ar putea să mă ajute în problema asta? Dragă sperie, cior și eu sunt necăjită! Uite ce clomul ne-a luat casa Așa? și am ajuns aici! A. Ca să aflăm drumul înapoi trebuie să mergem până la Oz! Cum? Da! Ai spus cumva Dorotii că să pornit spre Oz? Da! Spre vrăjitorul din Oz? Da, da! da. Spre el! Îl cu sigur că da. da! Vreau să spun că am auzit de el! O da. sperietoare ca mine Aude stând așa la drumul mare tot felul de lucruri. Mi-au trecut pe la ureche care și vorbe despre os, da. Am auzit spre pildă că rezolvă tot soiul de probleme. Numai că Dorotii e tare greu să ajungi la el. Da, știu. Da, supus și lui îl păzesc ca pe ochii din cap și... Și voi, voi chiar ați pornit spre el? Da, da. așa m-a sfătuit zina albă. Să-l rog da. pe os să mă ajute să ajung acasă. Păi, tata, da, da. eu nu înțeleg... De ce dorești atât de mult să te întorci acasă, când aici e atât de frumos? Dorotii. Da, ai dreptate, e foarte frumos, dar nicăieri nu e mai frumos ca la tine acasă. Mm. Și mm. pentru asta trebuie să ajung la OS. Da. Atunci, Doroti, dacă ați vrea, dacă m ați luat cu voi, aș fi nespus de bucuros. Mm. Poate că OS m-ar ajuta și pe mine să capăt puțină minte. Mm. Da, da? E, ce, OS? Ce... Mă luați cu voi? că te dragă, Ferieger. Ce bun sunteți, vă mulțumesc. Uite, singur oricum n-a fi putut porni. Așa cum stau aici în chit, fără milă, în prăjina asta nesuperită, vă dați seama, nu? Dorotii, fi tu așa de bună și dă-mă jos. Cu plăcere, Ferieger, cu plăcere, hai! A, a, a, ce bine se <laughs> uite, îmi sepenisem acolo nu cu porunul Deci iau <laughs> Dorotica, că la drum nu o să aveți prea multe încurcături cu mine Nu, sau chiar deloc, pentru că mi-e, mie... Nu-mi e foame, nu-mi e nu-mi e nu-mi e fric Nu am deamă de nimic Dar dacă mă vrei învins, vine cu un a prins. Dar dacă mă vrei învins, vină cu un